El disc de la setmana En Paula Escudero Aquesta setmana el disc que presentem és Backstage, l'última producció de Cap i Nas, després de Visceral, publicat el 2022. Un disc que ja veureu molt festiu, ple d'energia, ritme i força sorprenent. Avui acollim l'Albert i el David, el guitarrista que també canta, i el cantant, Bon dia. Bon dia, què tal? Bon, bon dia, què tal? Com estem? Per començar, podeu presentar el grup Capinàs Qui sou els Capinàs? I tant. Doncs mira, Cap i nas vam començar l'Albert i jo com a dos bojos intentant fer rumba i a poc a poc va anar esdevenint el, el grup que som ara. Som un grup de nou integrants, de noies i nois, que el màxim que volem fer és fer festa, fer música, compartir amb la gent i, i això, i fer xarinola. I Cap i ve del seu cap i del meu nas. Em podeu presentar els membres del grup Cap un a un? i tant, i tant. I tant, i tant. Doncs mira, com nosaltres sempre pensem de bateria fins a Benz, el primer és el Mauro Caballaro. Bueno, doncs el Mauro eh, Caballaro eh, és de Gallifa, és el baterista, és un noi molt maco que ha estat en la producció del disc, hem estat allà al seu estudi, i, i bueno, doncs el Mauro és el, el Mauro. El Mauro un crack. és un crac. És un crac. Després tenim al baix l'última incorporació, l'Anna, ¿vale? perquè la, la, la Sandra, que era la bajista que fins ara ha estat eh, amb nosaltres des del començament, ha, ha pres un altre camí, i fa poc va venir l'Anna, que és una incorporació eh, increïble, perquè a part s'ha de... fet amb la família el primer segon, i tenim moltes ganes també de, de girar amb ella, i això, que camina, que flipa, <coughs> i és una noia increïble. Sí, després tenim a la percussió a l'Iñaki de la Linde, que el camí ens va juntar i, bé, bueno, com ell bé diria, és un jove poltre que ens l'estimem molt i la veritat que li dona una màgia a la banda amb la seva persona i amb la seva música, que és increïble. Després tenim a les tecles, al piano i al synthès, al Rodri, Rodrigo García, que és un, és un poltre també, és, és, un, és, és, és un crac. Camina molt guai, eh, fa uns tombaus que flipes i també té molt gust per, per, per afegir aquests sons també que volien més electrònics, més urbans el Rodríguez amb els seus cintes, la vida és que fa bogeries. I ja després de la secció de d'avents, doncs el saxo alt, tenim el Ferran Casanova, que és un dels membres que de es va formar capinàs, jo crec, de, dels més primitius, també. Uh -huh. I el Ferran també és un tros de pa, i bé, bueno, doncs ell està allà amb el saxo repartint estopa pa. Ah, exactament. I després tenim el trombó, a la Júlia Soler, que també és una, una saltimbanqui, és una crack i bueno, ha tocat, per exemple, amb Juanxo Escalari, també ara estat tocant amb les Testarudes, que és un projecte molt guapo, que ho estan patent també, i això també va ser com una incorporació de, amb el primer disc, perquè abans fèiem, abans del primer disc feiem versions, i la veritat és que estem molt contentes de, de, de fer família amb tota aquesta gent. I ja per acabar, a la trompeta tenim a la Carme, a la Carmen Martínez, que també és una crac, i la Carmen jo la conec doncs, des de fa molt de temps perquè tocàvem a un altre projecte de Kinky Cucús juntes i quan buscàvem trompetista directament la vam rescatar, bueno rescatar, la vam convidar a si volia unir-se de Kinki Cucús també va seguir durant un temps i es va incorporar i des de llavors doncs, la Carmen forma part de, de la plantilla trompetística, així que això seria, no? De músics. Exacte, després hi ha molta gent al darrere En el grup Capinàs sou molts és difícil a vegades la cohesió? La cohesió com a banda no, al final el que és difícil també és com trobar espais per, jo sé, per fer assajos, perquè al final també, com tu ben dius, som moltes persones a, a la banda i no són precisament persones que ens quedem a casa vull dir, som totes unos culos inquietos i tenim mil coses, també hi ha algunes de la banda que estan amb més projectes també musicals i a vegades sí que costa una mica com la disponibilitat i tal, però la cohesió del grup és... Vam tenir la gran sort de que des d'un principi l'Albrillo, quan van pensar en Capines, volíem que fos un, una banda no només de mercenàries, sinó una banda que fes família. Bàsicament el, el concepte de banda de tota la vida. I quan, la cosa és que totes les, les integrants de la banda tenen estudis musicals, l'Albrillo no, som, som un poc els músics de carrer. I, i, i hem aconseguit eh, de forma natural i ens sentim super afortunats perquè, a part de ser unes musicazes totes, eh, són unes persones immillorables i, i van fer família des de, des, que des, de, des de res, des de que ens van conèixer, es van dir hola i ja eren família, saps? Començarem escoltant una cançó ultrafestiva de fet el títol és nit de party. Albert i David, com es poden fer nits de party sent persones adultes que tenen responsabilitats? Doncs... Obviant-les. Obviant sí. Imaginant que no les tens. Segur que t'han passat algun cop, Paola. Tot seguit, nit de partida, cap i No la pua, no et facis de rogar, si no vens et cremarà la culpa. Una bona prèvia, un aquí com a tallar, this is very nice, ai, ai, ai, ai, ai. la pelvis, vull ballar, vull ballar, conjon o condenplant. Això està ple de penya, la barra està pata, ja estàs fent la puti vuelta. Acollim aquesta setmana dos músics del grup Capinàs que ens presenten el seu darrer disc Backstage, el David i l'Albert. David i Albert, qui és que escriu les cançons del disc? Bueno, doncs, aviam, la veritat que és bastant conjunt, però el David aquest disc li ha fotut molta mà perquè tenia <laughs> moltes coses a dir. Eh... <laughs> Però sempre les lletres acaben passant per una mica de, de filtre, no? Surt una primera idea, després aquest esbós o es manté o es va transformant. També, com convius tant amb la cançó, també tenim una colla d'amics i amigues que, que ja en el primer disc també ens van fer un cop de mà i llavors va passant una mica un, un petit filtre no? que, que acaba de donar la forma final. Però bé, bueno, les lletres al final neixen normalment d'una persona i és així, una mica el procés que fem servir per, per acabar sí. amb les lletres definitives. Al final aquest disc eh, té lletres una mica de, de, de vàries de la banda, eh, però és, és veritat que la majoria de les cançons van sortir d'un primer bosc que vaig escriure jo. I re, com diu l'Albert, al final és sobre un, un tros de, de, de barro, per així dir-ho. Al final acabem fent una gerra entre totes. Entre totes eh amb pincellades i tal i mm -hmm. més o menys funcionera així. I heu volgut parlar-nos de la cançó Estiu Perfecte, qui l'ha escrit aquesta cançó? Aquesta cançó la va escriure jo, per exemple, sí. La tornada de la cançó és clarament una versió catalana de Earthwind and Fire, September, perquè heu volgut reprendre mm -hmm. aquesta cançó? Bon, bueno, al final per l'estil, a mi moltes de les cançons en en venen mentre fats la migdiada. Llavors, <ríe> vaig tenir com la necessitat de fer una cançó d'aquest tipus com de funky disco i tal, per una mica també de és una altra història de, de, bueno, que al final d'estiu a vegades et separa de les persones que vols estar al costat i no et queda altra cosa que dues pedres <ríe> i de fet va, va ser això. i, i com, no sé, al final com també el setembre és com el moment en què et trobes amb aquesta persona que no has pogut estar amb l'estiu per, per motius de feina, per motius de vacances, per lo que sigui. I llavors em va venir al cap la cançó de El Buenam Falle, de setembre. Me vino como ni pintau, perquè al final també és com tinc ganes de veure que arribi setembre i també és un, al final una referència a uns grans, a uns referents, eh, història musical, i ens vam eh, permetre aquesta llicència, humilment, de de posar un tros de història musical a una de les nostres cançons com a referència amb tot el carinyo. Això és el disc de la setmana. Seguim amb el tema Estiu perfecte de Capinàs, del seu disc Backstage. He somiat amb un estiu perfecte He somiat amb un estiu amb tu He somiat amb un estiu perfecte Aquesta setmana el disc que presentem és Backstage del grup barceloní Capinàs. Estem amb el David i l'Albert, cantant i guitarrista del grup. Per què Backstage com a nom de l'àlbum? Doncs mira, eh, després d'intentar buscar com molts conceptes pel disc, al final ens va sortir un que era com que al final Capinàs sempre... Hem intentat ser el que som sense, sense ser posturetis, sense intentar ser influencers, com una popstar. Vull dir, al final també té una mica relació amb la cançó de Rombastat, que és com la nostra manera d'entendre de, eh, com l'èxit de la música. Es pot ser un rockstar, es pot ser una popstar, nosaltres volem ser una Rombastat, que creiem que és una manera de fer, no simplement de tocar rumba, sinó també una manera de viure aquest èxit que, que busquem. Bueno, èxit, al final és que la nostra música arribi, que arribin molts bolos, i és una manera de viure la, això des de, des de la transparència i, no, i creiem que no hi ha més lloc on l'artista pot ser la persona humana que és que el propi backstage. Llavors, el nom del disc també és com una invitació a la gent a, a que li obrim les portes a la nostra backstage perquè sàpiguen com som realment, perquè els escenaris i els discos o sea, som com som i és com, com una invitació a passar pel pa de atrás que vamos a pasarlo bien. <ríe> o, o una qüestió de sinceritat també, potser. Exactament, sí, sí, de transparència, sinceritat, de no pretendre ser aquí les superestrelles ni ser influencers. O sea, som, al final són músics i músiques i, i, i gent de barri i és el que som. Quines evolucions hi ha hagut des del vostre primer disc, Visceral? Doncs mira, sí. eh, bueno, vols, vols comentar sí, tu? Sí, bueno, jo crec que el primer disc era bastant més en la onda mestissatge, tipus 2010 i llavors vam sentir que de cara a aquest disc volíem fer un pas endavant i hem incorporat molts elements de l'electrònica. Sí, al final, eh, el primer disc, òbviament, es veuen molt les influències de, de grups com Charango, de grups com Ocas Grasses, perquè al final són els grups amb, amb els que ens vam enamorar de la música catalana al seu dia. I això, i, i bàsicament volíem intentar eh, experimentar una mica més perquè també aquest disc, la producció l'hem portat nosaltres des de la banda, amb el Mauro, la Bateria, nosaltres, nosaltres tres, i volíem eh, intentar fer un pas més, eh, escoltar una mica també el que la gent està escoltant ara mateix, intentar ser una mica més a el que s'està escoltant ara, però sense perdre la nostra essència. Llavors hem intentat amb aquest segon disc intentar trobar l'equilibri entre el mastissatge que ens ha molat sempre amb sons una mica més actuals com mm -hmm. de la música urbana, de la música electrònica i creiem que hem aconseguit d'ahir un llibre molt especial que estem molt contentes de, de compartir amb tothom. Presentarem ara la cançó Piruleta, un estil musical una mica diferent potser de la resta de les altres cançons del disc, sempre amb un to festiu però potser una mica cúmbia, no, aquesta cançó? Sí, bé, bueno, aquesta cançó eh, sí que té aquest eh, element de la, de la música llatina que és la bachata, Vale. I la... jo fa temps que tenia pensat fer una batxata amb, amb Tech House, que al final és el que és eh, piruleta. I sí, també aprofitant, suposo que després de, de que, de que grups com Sigaflauas, que grups com Detailers també treguessin la seva batxateta catalana, perquè Palut també va treure una molt guapa, doncs també va ser l'oportunitat del rotllo, mira, doncs el que volíem fer fa bastant temps, doncs, doncs mira, comencem a produir, i al final també va sortir aquesta història, que és una història verídica que va passar, i, i crec que, que vam cohesionar molt bé aquest estil musical amb la història que volíem explicar. Això mateix t'anava a preguntar, perquè en aquesta cançó expliques com vas conèixer una persona un dijous a la nit durant un concert i us veu enamorar. Com va anar això? Descriurà la cançó després d'això que va passar? Sí, sí, va ser després, al final... Eh, bé, bueno, per posar una mica en context a la gent, eh, la Thief, la New Thief, és una sala petita que hi ha a Barcelona i tant Albert com jo fem passes individuals de versions, tant els dijous com els d'ivendres. I bueno, moltes vegades en, quan et dediques també a fer versions i tens, tenim la sort de tenir molts bolos d'aquests petits de fer bars i tal, també mmm, caus molt a la rutina d'anar a un bolo, el dia següent a un altre bolo, tu vas tu sol al bar, toques les teves versions, pam, pam, i tant vas. I al final la història també em una mica això de, de com estava jo una mica en aquest plan Un dijous més, un passe més a la FIS, vaig allà a veure què em trobo. I que al final la vida sempre et dona aquestes sorpreses, de, aquestes collejas, eh, però collejas bien, que et recorden que la vida mai és la pena viure. I bé, va ser, va ser una, una història que vaig tenir una persona que vaig conèixer allà, que va ser increïble la història. La veritat és que vaig viure coses meravelloses amb aquesta persona. I res, després va passar el temps i... i i vaig sentir la necessitat de, de compartir amb el món el que vaig sentir en aquell moment quan vaig viure aquella història, perquè per mi va ser, va ser molt magica. I en aquesta cançó dius el meu cap diu pare i el meu cor ja sap que és massa tard. És que l'amor és una cosa que fa por. Sí, <ríe> sí que fa por, sí. Bàsicament amb aquesta frase eh, al final és una cosa que jo crec que jo he sentit moltes vegades i crec que tothom ha sentit algun cop. Que al final, eh, a nivell racional, tu mateix et dius del rotllo te, te tranqui perquè t'emociones i després tal, però al final hi ha moments en què l'emoció guanya la raó però de golejada i, i al final és deixant-se emportar, de saber quins moments t'has de deixar emportar perquè si et deixes emportar pots anar a llocs que no hauries arribat d'altra manera i que són coses que fan que valgui la pena la vida, jo crec. Molt bonic. Tot seguit, escoltem Piruleta. Era un dijous a la nit, sentia Tiran amb zeroes pactatives. Camino mitjadormit, toca bolo a la FIF, sin és pura rutina. Afino la guitarra, la sala barrotada, i de sobte et veig... La penya de farra, creuem les mirades durant el concert. Tu i jo ja havíem coincidit, no sé si lo sabías Siempre es para Ser de tu més em el cor robat. Can ja El grup Capinàs ha tret un nou disc Backstage, aquí a Radio Arrels hem volgut presentar algunes de les cançons d'aquest àlbum amb el David i l'Albert, cantant i guitarrista de Capinàs. Presentem una cançó amb molta energia, com la majoria de les cançons de Backstage, de fet, és Rombastar. En la cançó, David, dius clarament «Mama, jo vull ser una rombastar», és una cosa que deies realment quan eras petit. I tant, jo des de ben petit he sabut que volia dedicar me la música, Sí que he tingut els meus camins, però al final em vaig llançar a la piscina, però des de ben petit que sabia que a casa sempre ho deia, jo seré artista. I bueno, en això estem, intentant -ho. I des de quan t'agrada la rumba? Doncs des, des de sempre, més des de l'adolescència, perquè al final tant l'Albert com jo van d'un barri de la perifèria de Barcelona, que hi ha molta cultura de la rumba, vam començar molt amb els delinqüentes, amb el muchachito... I aquesta, i aquesta penya, i després ja més a, a l'alta la, adolescència, a la joventut, 17, 18, 19, també van començar a escoltar molta música d'aquí, de, de Catalunya, i això com xarango, com catarres, com boques grasses, i xarango també té aquest caire de rumba en algunes cançons, com que sempre ha estat d'allà la rumba per nosaltres. I tu, David, vens d'una família de músics? Sí, de fet sí, mons pares són músics, eh, no professionals, però però sempre la música ha estat a casa meva i tenen, han tingut diverses formacions, de versions, de sobretot de pop madrilèng dels 80 i tal, que s'hi ha davat molt, però a mi a casa sempre des de que sóc molt petit, eh, sempre ha estat la música sonant, jo crec que, que part de la meva musicalitat o gran part de la meva musicalitat ve de Gràcies a això, així que als meus pares sempre els agrairé que, que m'hagin posat la música tan a prop des de tan petit. I tu, Albert, de cara a la música i més precisament a la rumba, qui, quin és el teu recorregut? Bé, bueno, doncs jo vaig començar fent música jamaicana a Mataró amb uns companys, amb unes companyes molt macos. I després, doncs, ja quan em vaig començar a fer molt amic del David, doncs ja em vaig enamorar de la rumba i ens anàvem por a tocar, i anàvem a tocar pel carrer, bé, bueno, ens vam enamorar dels ventiladors i llavors ja va, es va començar a gestar el projecte, llavors la rumba ve d'aquí. Però bé, bueno, jo a casa també sempre l'escoltava també del meu pare i de, i de la meva mare, així que d'alguna manera ja la llavor estava per germinar, saps? I vosaltres dos sou amics des de petits? Sí, bé, bueno, la cosa és que nosaltres eh, hem anat a la mateixa escola des de, des de sempre, eh, l'Albert un any més que jo, llavors no van coincidir realment fins que vam coincidir a l'Esplai, vale? ens van conèixer ja quan érem nens a l'Esplai, més cap a l'adolescència, rollo 13-14 anys, i després vam estar els dos de monitors... Eh, pf, set, vuit anys, no? Estava sí. Monitor. I, clar, ja vaig sortir, a part de capinas també vam tenir un grup d'animació el seu dia, que es dia Trobaluchos, i... I, bueno, també Trobaluchos té a veure perquè allà ens va començar el neguit de, de fer alguna lluns junts, fora d'això, i, i no tant infantil, sinó més pels, per les festes majors, per festis, això, sempre hem tingut una mica el neguit, i també és una mica el desig de la cançó de Rombastart, de, de fer un projecte per anar arreu de... De, del món portant la nostra música a la festa i, i la rumba defensant la rumba Escoltem doncs Rumbastart del grup Capinàs i espina, de riures, de plors i de neguits. He cantat per milers de persones i he cantat per quatre gats. He estat rodejant a penya abraçat per la soledat. setmana tenim amb nosaltres el grup Capinàs i més precisament el cantant i el guitarrista, el David i l'Albert. L'última cançó que presentarem serà Que et bombin. Un títol força explícit. Aquí li dieu que et bombin? <ríe> bueno, a ningú concret i a moltes persones a la vegada. <ríe> Al final aquesta cançó també uh, va començar com com una cosa que li podries dir a qualsevol col·lega del rotllo, jo què sé, sí. pues arriba sempre tard o talones de les sí. coses o... i al final va acabar esdevenint com a, jo crec, una situació en què ens hem vist moltes persones i no només un cop a la vida d'aquest concepte que ara ronda molt que es diu el casi algo, o el casi algo que al final és, eh, també aquesta cançó volíem transmetre una mica aquest moment en què tens aquesta il·luminació eh, s'atreuen treuen els pardals del cap i veus que estàs en una situació que potser no és del tot sana per tu que és una mica tòxica eh, i al final és com una, una mena d'empoderament de tu mateixa, de dir, has de posar fre perquè, perquè si no acabarà malament la cosa. És això, són tants cops que m'has fet creure que he fallat. Aquí parleu de, de relacions tòxiques, clarament. Sí, sí, bàsicament sí, perquè al final també en aquestes relacions eh, de cas hi ha alguna que és un sí que no, sí que no, i l'altra persona mai acaba de, de posicionar-se i et té també com enganxat, i també tu quan intentes eh, doncs, dir la teva de com et sents, també la persona persones del rotllo, que no, això un cosa Esteva, que jo no sé què, has de fluir més i tal, doncs al final també és del rotllo, m'estàs fent creure que estic fallant jo, jo crec que és una cosa de dos, no ho sé, o sigui, són com minimissatges, al final és, aquesta cançó no va per alguna en concret, sinó també va ser com, un, com una recopilació de sensacions i emocions que hem pogut tenir totes en els molts casalgos que hem pogut tenir tota la sí. nostra vida. I que et porta al final a una cosa molt maca, que és estimar-te a tu mateix. Llavors, eh, jo crec que aquest és el missatge definitiu de la cançó, no és que te surten, sinó M'estimo i em valoro i, per tant, segueixo caminant. Això és una conclusió molt de moltes coses de la vida. David i Albert, sí, moltes sí. gràcies d'haver estat amb nosaltres per presentar el vostre darrer disc Backstage amb el grup Capinàs. Acabem escoltant que et bombin. Escolto, hi ha algú que et vull dir Si no m'ho trec amb càmera per dins Les paraules no són fàcils de trobar Però vull dir tu des d'abans d'ahir L'altre dia em vaig adonar Aviam quedat I no et vas presentar Em vas vendre Escuses de merda No és la primera vegada Que m'ho fas I no és només això No entreguis la raó No ho visc el teu cas acaba ben escaldat Són tants cops Que m'has fet creure Que he fallat Ja no pinc Gut Cap bon vin, no vull tenir res més a veure amb tu Cap bon si et busco encara em sento més perdut Desconnectar del meu cotxe al te tu fos més mandra que la i això fem de maldi. Estic bé i se'm nocte i aixenco la copa. Ha arribat el dia que avui fes amb mi. I ja no em cal una disfressa, presa a viure sense pressa. Si jo no t'interessa, és millor que em deixis sol. mentre es durava, però no hi haurà més vegades. Me'n vaig a l'Emporda, que tinguis molta sort. Solteu-lo -no tu, fots més mandra que la publicitat.